Вічність. Амінь. Цілком протилежне до науки Микити, говориш, брате Созонте, мовив Павло. Сильні слова твої, але не менш сильні і Микитині. Де ж істина? Чи не посередині? Посередині приірва брате Павле, сказав Созонт, з якої дивиться на нас око. «Це око нас і звірить, і розсудить. Істина, і зробіть нас вільними», – сказав Іван Богослов. «І хай воздасть нам Господь за істиною нашою». «Що таке істина, брате Озонте», – спитав Павло. «Скажу словами 84-го псалма. Істина там, де любов і правда стикаються». Справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість з небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Божим і кроки свою на дорогу поставить. «Забагато речей поклав ти мені для думання, брате Созонте», – сказав Павло. Боюся, що не буде мені часу розгристи цього горіха. Думати ніколи не пізно, сказав Созонд, і для того не треба шукати пригідного часу. Одне необхідне – добра воля в людині. Без доброї волі, як і без Бога, не до порога. Розділ двадцятий, у якому оповідається, як ми провели другий день на острові. Цей день ми з Павлом більше відпочивали. Созон вже мав роботу записати життє і подвиги святого Микити, щоб увечері прочитати чи віддати на читання учням стопника. Павло при цьому відійшов від нас і став, уклякнувши на довгу молитву. Я ж, провівши безсонну ніч та утомившись вельми від своїх проповідей Микитиної та Созонтової, відчув, що в голові в мене потріскує. Поки що не мав я сили переварити тяжку мудрість обох великих мужів, що ніби зійшлися тут напрю. Хоч мудрість Созунта, як казав, переконувала мене більше. Тож відкладав власні розмисли щодо сказаного на спокійніший час, коли покинемо цей острів та його дивних посельців. Відтак, бувши надмірно втомленим, я й заснув. І мені привидівся лускатий із костяними гребенями на спині звір, який нібито жив у оці прірви, дивній заводі, котра справді нагадувала око. Той звір мав довге, хвостате тіло, ніби велетенська ящіка, подібну до ящурячої голову, але очі в нього величезні, немов два вставлені дзеркала, в яких відбивалося все, на що дивився. Зараз звір дивився на мене, і я побачив два власні відображення. В одному оці постав я з того часу, коли писав Пересопницький Євангеліє, що молодий, енергійний, бадьорий, запалений великою пристрастю створити книгу книг, якої не було ще на світі, і якою хотів прославити не так себе, як Господа. Він же мене на цей подвиг надихнув. У другому оці відбився я теперішній, постарілий, виходлий, із сивим волоссям з правого боку голови та бороди. Лівий бік залишався ще темний, і сивина там тільки почала пробиватися. Цей другий я із погаслими очима, з яких пливли смуток і стома, і коли вуста першого задьористо сміхалися, той другий мав би їх міцно стисненими і ледь-ледь скривленими Лоба помережили густі зморшки, в той час як лоб першого був лискучий і високий і ці два подобенства, відбиті в очах звіра і з ока прірви, почали між собою балачку. Не закисай у собі, сказав молодий я, не блукай марно світом, не шукай вітру у полі, не марнуй часу, не ламай голови, непосильними для розуму твого думками.